Gerasatzi goten eh, batez ere obra jarraituko liratekela bai aste burutan, eta bai aurrak gure bueno, eskolan egongo ziren diren momentuetan, mm -hmm. eta ez dute inongo gauzorik egin, baizik eta beraiek patioan daudenean jarraza dituzte obrak egiten, eta batez ere klasean daudenean. Mm -hmm. Orduan, ba, problemazko daugagu, aurrak ez dute ondentzuten, musika tope goten da, beraiek eh, langileak egotzen dira hor lanean, orduan, ba, bueno, mm -hmm. zementozko zatia ondia pasatzen dira aurrein gainetikan aurrak patio handa denean segurtasuna ez da bat ere komenigarria aurreintzeko, eta notbait zerbait gertzatzen baldein bada, abertzera egiten dugun. Mm -hmm. Eta, molestia baino, arriskua ikusten duzu. zuen, eh? Nozki baietz, nozki baietz, molestia, ba, bueno, bez, batez ere aurrek, baina, bueno, molatzen dira, modun batean obestea lioak itxita, eta baina, arriskoaren asuntoa ez da bat ere oso arriskutxoa da, aurreintzeko, eta gero ba, zerbait gertatzen baldein bada, ba, abertzera egiten dugun.